ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, ויילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפרזי והכנעני, והחיטי והגרגשי, החיבי והיבוסי. ואתן אותם בידכם. ואשלח לפניכם את הצרעה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי. לא בחרבך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 הנה האבן הזאת, תהיה בנו לעידה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעידה, פן תכחשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני.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 עד כאן ספר יהושע.